Édesanyám a bírás olyan, mint egy tárbéles, nem megyek hozzája. kinek lányom, egy kocsis, sem szeménye hozzája. Nem jól tette a hámot, kinevették a lányok, nem megyek hozzája. kinek lányom, egy karász, szeménye hozzája. Nem menjek hozzája, kiraklányom egy juhaszem ide hozzája. Ídas anyám a jóhász olyan mint a gyöngyvirág nem menjek hozzája.